Nagyon kellemes kedd délutánt kívánunk, és nagyon kellemes szerda reggelt az akkor most ébredő kedves hallgatóknak. Ez az Annó Budapest, a Klubrádió. Hát mondhatjuk azt is, hogy múlt idéző műsorra Pankzna Ted Miklós ilyen nagyképűen szokta interpretálni saját tevékenységét, hogy a Budapest képét festi fel, vagy rajzolja fel a hallgatók segítségével a főváros egére. A dolog lényege az, hogy az Annó Budapest időnként elmegy egy-egy térre, egy-egy gyárba, egy-egy művölődési házban, és megkérdezi az ott egykoron szórakozókat, hogy milyen emlékeik vannak az adott intézményről. A mai kiválasztott intézményünk, én nagyon sokat olvastam, tehát amit el lehetett olvasni a Tungstramról, azt elolvastam, azt is, hogy hogyan vásárolta meg a területét egykoron a tulajdonos, hogy milyen elvek alapján hozta létre a gyárát, ami egy nagyon fontos, és azt gondolom, hogy hogy a XXI. században is egy, egy figyelemre méltó gondolat lehet az, hogy, hogy igazán jó munkát, nagy dolgokat csak elégedett emberekkel lehet csinálni. Ezt mondta Asner Lipót, aki egyébként létrehozta az Egyesült Izzót, mert Egyesült Izzónak fantasztikus technika története van, fantasztikus szociális története van. Az egész dolog fantasztikus, mondjuk a végében vannak egy kis buktatók, tehát a Tungi nevű uszoda, Hát az egy kicsit, a, mondhatjuk azt is, hogy ment a pocsékba, de amíg dolgozott, addig valóban e, zseniális dolgokat produkált, és rengeteg embert mozgatott, meg e, lakótelepet épített a dolgozóinak, megépítette az uszodát, mint kiderült, és az előbb történet a Kácskrisztának mondtam. Békás megyeren telkeket vásárolt, ahol nyaralókat épített fel, mely nyaralókba Újpestről ingyenes kompokkal lehetett átmenni. Tehát, ha azt lehet mondani, hogy egy Vállalatvezető vagy egy tulajdonos szociálisan érzékeny, akkor azt mondhatjuk, hogy az Egyesült Izzó vezetése az ilyen volt, és akkor egy halk és visszafogott és diszkrét taps az mindenféleképp jár, mert ma már azért jobbára hiány vagyunk. ilyennek, Hi tehát a nők örülhetnek annak, ha csak 10%-kal kevesebbet keresnek, mint férfi társaik, és azért Hát úgy mondjam, a, a munkáltatók sem tesznek meg mindent annak érdekében, hogy a dolgozók ére, jól érezzék magat. Persze Déri János is azt mondta, hogy a munkája az nem azért van, hogy az ember jól érezze magát, de azért, ha nem érzi túl rosszul magát, akkor biztos, hogy hatékonyabban is dolgozik. De hogy mit tett például a 37 éves igazgatása alatt volt Péter, az Egyesült Igazgató, Egyesült Izú Igazgatója, az most kiderül az elkövetkezendő néhány percben, még mielőtt elmondok két telefonszámot, tehát arra biztatom a hallgatókat, akik mondjuk az Egyesült Izzó lakótelepén laktak, vagy az UTE megfelelő szakosztályában, ha nem is a bőrt rúgták, mert nem a labdarúgást támogatta akkoriban még az Egyesült Izzó, de ha mondjuk ott sportoltak, vagy a, a helyeken voltak, és még emlékeznek is arra, hogy hogyan nem, hogy hívták azt a legendás úszómestert, akinek csak egyet kellett dörrenni a tungin, hogy mondjuk azok, akik vízben randalíroznak, abban a pillanatban kihúzzák, mert hogy ő volt a törvény a Tungi uszodájában, szóval 24, 07 3, 24 a szerkesztő árva Brigitta, a telefonokat Kelecsényi Krisztavári és Falcsik Gergő pedig meg fogja nyomni a gombokat, és itt pedig már itt van velünk az igazgató úr. Jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Üdvözlöm volt, Péter! Meséljen nekünk arról, hogy az ön 37 évében mi minden történt az Egyesült tízóban Kezdjük talán azzal, hogy milyen technikai fejlesztések zajlottak ott le. Nehéz röviden összefoglalni. A technikai fejlesztések azok folyamatosan történtek a vállalaton belül, de vannak természetesen kiugró eredmények, amiket külön meg kell említeni. De hát nevezetesen a gépjármi fejlesztése abban az időben, amikor én a 60-as években elkezdtem, a tungszamos életemet már aktuális uh -huh. volt, és egy, egy tungszam team rövid időn belül kifejlesztette azt a híres H4-es lámpatípust, amelyiket aztán a tungszamon kívül csak igazán kevesen tudtak minőségi módon gyártani, amilyet aztán állami díjat is kaptak a tungszam érnökei. Ez, ez egy nagyon nagy eredmény volt, mert gyakorlatilag csak nem egyideileg lettünk kész ezzel a termékkel, ami aztán még a mai napig is a programban szerepel, a fényforrás iparágat vezető philips -el. De a technológiai fejlődésnek egy másik vetületét szeretném említeni. Tudnélik a Tungsam. a második világháború után pótolta azokat a gyártó egységeket, amelyeket elvesztett a világháborúban. Uh -huh. Nem részletezném, hogy hogyan. És egy idő után ez a pótlás... Világosan látszott, hogy már kevés ahhoz, hogy a piacokon a felmerülő igényeket kielégítsük. Ezért a Tungszom óriási beruházásokba kezdett bele, és a 70-es évekre jellemző elsősorban, és olyan fantasztikus fényforrásgyárat hozott létre, mint a nagykanizsai gyárunk, amelyik egy telephelyen az akkori adatok szerint uh -huh. Európa legnagyobb fényforrásgyára volt egy telephelyen, tehát nem azt jelenti, hogy nagyobbak voltunk a Filisznél vagy az Ozrannál. És emellett több vidéki városban is vagy késztermékgyárat, vagy pedig alkatézgyárat létesítettünk. Gyakorlatilag ezzel a néhány éves programmal megdupláztuk, megháromszoroztuk a kibocsátásunkat, uh -huh. és így újabb piacokat is megcélozhattunk. Tehát ez a további sikereknek az alapja volt. És ráadásul, ha jól értettem, hiszen már a vállalat alapítónak is ez volt a szándéka, mint ahogy idéztem a gondolatát, hogy dolgozni csak elégedett emberekkel érdemes, tehát hogy vissza is forgatták mondjuk a dolgozók szociális jutatásában. Hát ez igaz, a DNS béla vezényigazgatása alatti időben, ami szintén vagy húsz év volt a vállalatnál, egy nagyon komoly lakásépítési program zajlott le. Nagyon-nagyon sok tunk dolgozó, ott, ott szereztenek első lakását így tudott családot alapítani. Uh -huh. Az ízó lakótelet még ma is áll, és nagyon jól néz ki, tehát minőségi lakásokat épített a vállalat. Természetesen üdülőket is létesített a Balaton mellett, volt üdülőnk, most éppen értesültünk pár héttel ezelőtt, hogy a híres fonyódítunk üdülő Megszűnt, lebontották, és egy, egy lakóháza helyette építeni, de ez már nem, volt a tungszam tulajdona Aha. most az elmúlt években, mert valahogy értékesítésre került a General Electric, miután a tungszamot megvett, sok Aha. mindenben nem volt érdekelt, amiben a tungszam még érdekelt volt. Ne legyen kétségünk, De... hogy valamelyik a magyarországi nagyvállalkozó oligarha kezébe került ez a hely. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem oligarha, hanem érdekes módon egy régi tungszam dolgozó Aha. kezébe én is meglepődve, Hallottam ezt, uh -huh. aki nem tudom, hogyan futott fel annyira anyagilag, hogy ezt meg tudta magának engedni, tehát minden esetre véletlenszerűen ezt egy Tungsram-os zseb oligar, vagy uh -huh. nem tudom én, hogy milyen módon meggazdagodott kollégánk szerezte meg. De ezen kívül, ezen kívül fontos volt az is, hogy a, a Tungsram a sport tevékenységet is erősen támogatta mindvégig, ez még az asnerlítót idejéből indult, és hát első osztályú csapataink voltak. Volt egy rövid időszak, amikor a labdarúgásban is, ugye a izzó játszott két-három-négy uh -huh. évet az NB1-ben, de a kosárlabda és a röplabda férfi-női csapataink, azok hosszú-hosszú ideig az, az első osztályt erősítették. Sőt, hát a egyesek bajnokok is voltak. Hogy nézett ki ennek a 12 ezer gyárnak az élete? Tehát oda egy bejáraton be se lehetett menni. Tehát, ha jól emlékszem, akkor két villamos volt, vagy két villamos megábró, meg egy harmadik, a tízes villamos vitte oda a másik irányból érkezőket. Hát a tízes villamos volt a híres villamos, mm -hmm. amikről, amire át kellett szállni a Vácíton, aki közel, megközelítette Újpestet, Aha. de az 55-ös ugye az befordult az Árpád úton, a 3-as villamos pedig ott a remizig ment csak, tehát onnan a 10-esre át kellett szállni, hogy az embere jusson a samba de azért szeretném kihangsúlyozni, hogy ez a bizonyos kapacitás növelő beruházás, amit említettem már, uh -huh. A ez vidéki... azt is jelentette, hogy a tungszámnak, igen, nem csak Budapesten mm. volt gyártelepe. természetesen ez volt a központ, és ez is maradt a központ, és igen, komoly gyártás folyt végig ott, de azért közben 8-9 járunk létesült a különböző vidéki ja, telepeket. értem, értem, értem, értem. értem. És azt még fel tudná idézni, hogy, hogy mi volt ez a képátviteli program, amiben a TUNZROM gyakorlatilag világ első volt, és a berlini olimpián például is használták ezt a képátviteli képtovábbító rendszert? Hát ezt sajnos nem tudom, ezt nem ismerem. Tehát, Valószínűleg ez nem a fényforrás területen lehetett, hanem valamilyen elektronikai vagy, vagy elektroncső területen, igen, ami ki... korábban szintén egy része volt a Tungsram. Hát az, az elektroncsőgyártás, elektroncsőgyártás 1933 eh, igen, 1933-tól. Igen, 1933-ban indult be az elektroncsőgyártás, és, és hát ezzel kapcsolatban jegyezték meg, hogy például volt egy laboratóriuma a Tungsramnak, ahol az első képátviteli alkalmával Walt Disney figuráját továbbították az egyik szobából a másikba 1937-ben. Ami hát nyilván nagy csodának számított akkoriban. Igen, igen de a helyzet az, hogy az elektroncsőgyártás a 70-es években erősen elkezdett uh -huh. visszaesni, és a 80-as években be is fejeződött. Úgy emlékszem, hogy 83 volt az az év, amikor mi leállítottuk az elektroncsőgyártást teljesen. Megszüntek a, a, az igények az elektroncsöveink iránt, pedig az elektroncsöveink végig szintén elsőosztályú termékek voltak, és mindenhová exportáltuk őket. A világ változott, az, az ipar változott, uh -huh. a technika változott. Másra lett szükség. A 37 év, amit ott töltött, az, az aljától, a létra aljától, a létra tartott? Hát a, a létra aljánál közti mindenki valahol, igen. Több pozícióban uh -huh. dolgoztam és kipróbálhattam magam. Ez is volt a, a tungsamnak az egyik nagy erőnye, hogy én ezt a 37 évet, tehát az egész dolgozói időszakomat hát ez, egy, hát egy állalatnál töltöttem igen. el, de mégis úgy éreztem, hogy számos egymástól eltérő területen ki tudtam magam próbálni. Tehát olyan volt körülbelül, mint a több céget váltottam volna a pályafutásom során. Annyira más az elvi osztályokon, az elvi területeken dolgozni, majd az áruosztályokra kerülni, de azon belül is annyira más a fényforrásokkal foglalkozni, és más a gépgyártás, gépgyártási termékekkel foglalkozni, és más az alkatrészekkel foglalkozni. Ebben mind volt részem. Úgyhogy én nagyon örültem annak, hogy három-négy évente új területre kerültem, és az utóbbi 20 évben, talán 18, most nem számoltam uh -huh. ki pontosan, már vezet, felsővezetői poszton rálátásom volt mindezekre, amiket most felsoroltam. Nagyon szépen köszönöm, volt Péternek, az Egyesült Izzó igazgatójának, hogy rendelkezésünk lehet, és a gyár történetét megosztotta a kedves hallgatókkal viszonthallásra. Viszonthallásra. 24.07953, illetve 24.06953, azért is folytattam bele talán a szót az igazgató úrba, hogy nézzük meg, hogy vajon azok, akik mondjuk alacsonyabb pozícióban dolgoztak, vagy mondjuk ott sportoltak, vagy ott éltek a lakótelepen, nekik milyen emlékeik vannak az Egyesült Iszdorról. Tehát 24.07953, illetve 24.06953, tessék! Hello, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Csak azt szeretném megmondani, hogy a, a Tungsramstrandnak az úszómesterét cukorlaci Bácsi bácsinak hívták. Uh -huh. Ha S akar, még mesélek róla. Hogy nem meséljem? Persze, hát azért hívott. Ja, jó, hát Csukorlaci bácsi egy csodálatos ember volt, mert előtte máshol volt úszómester, és a bátyámat tanította úszni. Uh -huh. aztán született nekem egy gyerekem, és akit nem tudott senki megtanítani úszni, mondtuk, hogy hát akkor majd kimegyünk új persze, és a Csukor Laci bácsi megtanítja. Ö, azt mondta, garantálja, tíz nap alatt kérte egy összeget, és gyerekemet kivittük, otthagytuk, Ö, minden nap értemeltünk volna, de második nap azt mondta Laci bácsi, hogy az én fiam tud úszni. Hát mondtam, hogy most már tíz napig hadd járjon oda, mert hát így volt beütemezve ugye a nyaralás, uh -huh. hát oda járt, imádott úszni, és hát utána uh, hosszan vízi is, persze nem profi módra, de ma is nagyon szeret úszni. És arra emlékszik, Úgy, hogy... Hát hogy azt hogy szeretném, hogy a bácsi Igen. neve az elhangozik Igen, hogy... Hogy ő melyik technikát alkalmazta? Tehát a, a, a boton belógatom a gyereket, ő van rákötve, és akkor tartom, és akkor ő kralozzon? Vagy... Igen, de azt, ha már tudott úszni, akkor ami nála nagyon hamar bekövetkezett, akkor csak úsznia kellett a medencébe, de el volt intézve. De valami egész csodálatos technikája volt. Arra emlékszik, hogy hány medence volt ott? Hány medence volt? Na hát ezt most össze kell kapna magamat, uh, ahol a Laci bácsi oktatott, az egy ilyen uh, igazi sportmedence volt, uh -huh. ami, mi, mi, olyan, mint mondjuk a fedetbe 50 x pedig volt méteres. egy strandmedence, uh -huh. ami hát ugye ilyen uh, fölfelé-lefelé menő lejtőkkel, uh -huh. és akkor, ha jól emlékszem, ez már nem biztos, három pancsoló volt. És még annyit el, el tudok mondani, hogy. Mert hogy volt egy ilyen gombás eh, medence is, erre nem tudom, hogy emlékszik-e, hogy melyiket hívták a gombás medencének. Rémlik, de úgy most nem ugrik be. Szóval, hogy 2005-ben, mielőtt bezárt volna, a gyereknapi egy 18-tól 18 éves korig az 500 forint volt, a felnőtt napi egy pedig 750 forint volt, és még az is fontos, hogy hogy Csukor Laci bátyámnak, Csukor Laci bácsinak, az úszómesternek, aki 1987-ben halt meg, egy emléktáblát állítottak. Az egyébként azóta már bezárt tungin, vagy legalábbis romos tungin. Igen, igen, semmi, semmi sem történik, de nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte mindez. És egyébként Tunskram dolgozók voltak, vagy csak valaki nem, azt mondta? Nem, nem, nem. nem. A, a helyzet az volt, hogy az én apám újpesten dolgozott, uh -huh. és mi újpesten laktunk. De hát aztán beköltöztünk Pestre, de, de azért megmaradt ez az újpesti kötődésünk, meg, meg anyám ismerte régről még a csukorlaci bácsit. És nem tudtak máshol megtanítani, úszni. És aztán sikerült neki. Nagyon szépen nem, köszönöm. Így a, a, a fiam itt rögtön megtanul. Köszönöm szépen, hogy telefonát én is köszönöm, hogy meghallgatott. viszont van viszont hallásra. Szerintem most még ne adjunk be telefont, mert 15 óra 28 perc van, véletlenül hamarosan megérkeznek a hírek. Visszassuk arra a hallgatókat, hogyha van emlékük akár a Tungis strandról, akár van emlékük a Tungsram által tartott üdülőtereplőről, ami a római parton volt. Emlékeznek arra, vagy éltek-e ott azokban az lakótelepekben, amelyet a, a gyár húzott fel, esetleg elmondanák, hogy milyen volt a munka? Tehát mit csinál az ember egy, egy izzógyárba? Így bemegy, betekeri az izzót? Úgy gondolod, Falsi Gergely most azt mondta, hogy szerinte az úgy működik, hogy betekeri, ha világít, akkor jó, ha nem világít, akkor nem jó, hát ezt ismerjük. Jó, a Tímár Péter a című számából, tehát a jó égőket e, belerakjuk a szemétbe, a rossz égőket pedig belecsomagoljuk a a rendes csomagolásban így működik a futószalag. Tehát 2407-953, illetve 24 06 95 3 a kapcsolatban, az Egyesült Iszóval kapcsolatban várjuk a kedves hallgatók emlékeit egészen négy óráig, és, mint mondtam, bekészítettük még biztos, ami biztos, a P-Mobile együttes vonatkozó slágerét, de hát biztos vagyok abban, hogy nagyon sok embernek nagyon sok emléke van, mert hát végül is tényleg hihetetlenül sokan dolgoztak ott, én magam is szoktam egyébként nem dolgozni ott, hanem akkor, amikor a Váci úton futok, és akkor már általában a 35. kilométernél tartom, akkor nagyon szoktam utáni a jeet. A zenekar mindig irányítja a közönségét. Tehát amit mi kérnék, az, hogy a zenekar bármilyen öltözékbe legyen, bármilyen szerelésbe, hogyha nektek tetszik az, hogy színesing, ilyenink, olyanink, annak kell egy olyan jelleget adni, hogy ruha. Tehát, hogyha ti megpróbáljátok azt, hogy farmer nadrág és ing akkor az öt emberen legyen, szóval ne Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. Újpesten járunk, kellemes délután, illetve a reggel hallgatóknak jó reggelt kívánunk mindenkinek. A műsorban az önök alázatos narrátora Panksnod Dead Miklós, az Egyesült Tízzóval, a tunskram foglalkozunk azokkal a szociális intézkedésekkel, vállalatvezetéssel, technikai fejlesztésekkel, amit ez a Hosszú eh, évtizedekre, évszázadra eh, visszanyúló cég művelt, és arra biztattam a hallgatókat, hogy ha dolgoztak ott, vagy sportoltak, vagy csak szórakoztak, akkor meséljék el, hogy milyen volt az élet. Az Egyesült Iszóban 2407953, illetve 2406953 a telefonszám, halló, jó napot kívánok! Halló? Halló! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, de vagyok, Üdvözlöm. és és uh, idején, idején, 70-es években úgy történt a, a dolog, hogy Egyesült izóban, uh, úgy jártam, hogy, uh, meg úsztam jártam, hogy meg úsztam. Tehát és ez azzal, járt, kiváló, ez azzal hogy... járt, lehet, hogy most megelőlegezem a, a történet poénját, hogy akik ott sportoltak, és jól sportoltak, azokat a, az Egyesült Izzó az munkahelyhez, a legtelcségesebb sportolókat a gyár nem, munkahelyhez, munkahelyhez munkahely... biztosította. Nem voltam munkahelyhez hely kötve. Tehát volt az -e Izónak a, a úszó stadionja Uh -huh. Idezi, oda odajártam. Ez a volt a megyeri csárda mellett, ugye? Bocsánat, hogy félbeszakítottam. Igen. Így van, így van, így van. És uh, aztán uh, röplabdáztam, uh -huh. uh, oda ment a, a pályám, és uh, úgy persze még volt egy másik pálya, ami egy ilyen szabadtéri terület volt. Uh -huh. Tehát nagyon kiváló volt. Mondjuk a, a ben pályát nem kedveltem, ezt a uh, pályás. Mert itt csúszkáltunk, tehát a, a, az nekem nem tetszett. Uh -huh. És voltak-e sikerei úszásban? Jaj, nem. Tehát nem, ez... az volt a, nem az volt a lényeg. Ha nem. Hát valahogy belekerültem ebbe a dologba. Aha. Hát hány edzése hogy volt? Azért, na most azért, hogy említsem meg, hogy uh, Kasszás Ferenc volt a edzőm. Uh -huh. Hát szerintem már szegény, már, már nincsen. Isten uh -huh. te nyugasztalja? Tessék? És te nyugasztalja? Igen. Hát már én sem vagyok egy tinédzser, uh -huh. de, de szóval nagyon jó volt ez a környezet. Az ízó. Jó társaság, jó fiúk, jó lányok, jó edzések. Igen. Mondom, én, én a belső, tehát ezt a tornatermet nem kedveltem, uh -huh. mert mindig csúszkáltunk, estünk, tehát jobb volt ez a ilyen Fóti út környékén. Ott volt, vagy Fóti, külső Fóti út, Aha. ott volt egy valamilyen pálya. És ilyen szabadtéri terület. Aha. Az, az 50-szer 20-as pálya, az 50-szer 20-as medence, az fedett volt? Tehát tényleg is voltak edzések? Hát, oh. Na most itt a, a múltat nem tudom. Hát a jövőt meg nem ismerjük. Nem tudom. De, de, az, de a, a régi a úszópálya uh -huh. az jó volt, mert nem volt jó, mert ott szépen úszikáltunk, és nem volt fedett, de ott pancsikáltunk. Aha jó voltak. Igen, ezt, ezt fontos hozzátenni, tehát akkor, amikor e, a alapító szociális intézkedéseiről beszélünk, ugye korábban a dolgozók lejártak a Dunapartra, csak hogy ott nagyon erős volt a Dunágnak a sodrása, és évről évre belehaltak a, a Egyesült Izú munkatársai a vízbe, és akkor azt gondolta az igazgató, hogy hát... Igen, ezt e, tudom, de, de én tudom, úgymond gyerekként. Nagyon jó volt, amikor ott a, a, a, a úszó medencében ott tudtam úszkálni. Értem, uram. Nagyon jó volt. Köszönöm szépen, Én hogy elmondta hogy Hideg ezt. volt, nem volt befedve, de, és akkor ott fáztunk. Hideg volt, hideg volt, de a vizet melegítették 25-26 fokra, tehát hát, volt egy olyan szó, rendszer. Szószó. Szó. Jó, jó, jó, hát szó, szó. hát nyilván valaki ott megfogta a pénzt, és nem 25 <gül> volt, csak Na, 22. finom volt. Köszönöm szépen, Uram! Köszönöm. Viszont hallása. 24 a 24 0693, akkor most már ültünk egy kicsit a vízben, brüggöltünk a kismedencében. Még nem derítettük hogy melyik is volt a Gombás medence, de az kiderült, hogy az 50 szer 20-asban csapadták a sportolók, illetve kiderült az is, hogy ki volt az edző, mi derül még ki az Egyesült Ázóról. 24 -07 mert a 24 haló jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Zsuzsa vagyok. Kezdj, Csókon, Miklós. Jó napot kívánok, Jaka Ferenc, és Zsuzsa vagyok, egy picit majd kiesik a szívem. Jajj. <gül> Sose telefonáltam. Itt az ideje. 82 éves vagyok, és 1952-53-ban dolgoztam az Egyesült Izóban Maros tanuló. Na, az mit csinál? Akkoriban az volt a, a, a, a szlogen, hogy fiúk, lányok, gyertek vasipari tanulónak, rákosi időszak és elmentem, de kettő évet húztam ki, de nem folytattam a szakmát. Hát a, csodálatos volt az Egyesült 18 ezer dolgozóval, és én egy tanulhelyben dolgoztam, uh -huh. és a Pióker Ignáccal egy műhelybe. Hát aki aki van, az ország aki ezt nem első tudja, első ezt... volt. Hát az ország első, gyar... első gyarusa, és az, állandóan jöttek hozzá a delegáció, körbevették a gépét, én meg egy kis marok gépen ilyen kis csavarokat svicceltem, de hát, mindig mert se Pióker csináltam. Mert Pioker Ignác volt az élmunkások gyöngye, azt hiszem, kétszeres Kosudíjas élmunkás volt. Igen, tehát. igen, igen, igen, igen. És uh, három műszakban dolgoztam, pedig még nem voltam 18 éves és a tizedik kerületi Vaspálya utcából jártam el az Egyesült Izóba, éjszaka, délelőt, délután is éjszaka, mm -hmm. műszak. Niccunál. Semmi probléma nem volt a hazamenet, ellen Aha. senki nem bántott, csak az éjszakai műszaknál már úgy kettő-három óra felé ilyen úgyvezett jampilányok voltak Újpesten, és azok fölmentek a mosdóba, és akkor cigarettáztak, meg táncoltak, meg ilyesmi, de én soha nem követtem őket, és akkor már elfáradtunk, és akkor kicsit lógtunk. Jó, egy kicsit kellett lazítani. Igen, igen. Jó, de úgy, akkor mire hogy, tudtak táncolni? Azt árulja el nekem, mert szerintem a kosút Mire tudtak táncolni? Mert hogy a kosút Rádió hát, akkoriban úgy... majdnem biztos, hogy csak himnusz nyomot eh, éjfél után, eh, zene meg nem nagyon volt. Két... Két lány így megfogta egymást kezét is, így, így lögdösték egymást a, a fiúk, meg akkoriban egy hátra dobták a polójukat. Az úgynevezett Jampi tánc akkoriban ez volt. Szóval én hamar megszöktem mondom, nem ha. az én asztalom volt, sokkal... Pedánsabb és vagyok annál, hogy ott a gépnél dolgozak és állandóan se csináltam, és akkor apám elvitte, ezt a elvitt onnan, és akkor nem dolgoztam ott tovább. Azért azt hogy mit csináltam a rúzs haló? A Mersé utcába jártam, igen, egy évig iskola, egy évig oktatásban, tanműhelyben, és így történt, igen. Melyik iskola volt a Színjei Mersében hol? Az, ami most a gimnázium? Szerintem abban, igen, mert Aha. megismertem, mikor volt a baleset, megismertem a, az épületet, meg az ajtót. Igen, tavaly januárban. Igen, oda a 9-es terembe, vagy nem tudom hányosba, igen. igen. Mit csinált a Marós? Kérem, mit, mit csinált, csinált a Marós? A Marós? Hát kiadták a anyagot, el kellett hozni a, a munkalapot, meg az anyagot, fel kellett tenni a gépbe, uh -huh. és akkor befogni a satuba, és akkor ilyen gép kép, kép végig ment rajta, a szögeknek az a bizonyos részét martuk, amiben le megy a csavarhúzó. Tehát gyakorlatilag olyan, mint az esztergályos, csak nem olyan? Igen, igen, igen. De voltak ott esztergályosok, gyalúsok, mindenféle más, más műszerészek, minden hatalmas nagy műhely volt. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt! Nagyon szívesen viszont, hallásra viszont az hallásra. Hát azért azok az éjszakai Jampi táncolók, azok nyilván üdítőek voltak az Egyesült Iszóban. 2407 24 Újpesten vagyunk a kedves hallgatók segítségével. Megpróbáljuk kideríteni, hogy milyen is volt az élet az Egyesült Izzóban, milyen volt az élet a sporttelepen, milyen volt az a lakótelep, amelyet egyébként a gyár húzott fel a kollégáinak, és, és hogy mi történt benne. Van valami kis ellenmondást, nézek Falcsi Gergő barátomra elvesztek már megint a hallgatók. Tényleg nincs más választás. Két, két opció van. Az egyik az, hogy, hogy megbüntetjük a hallgatókat a p mobil ládagyár című, illetve lámpagyár felvételével. Az biztos nem akarja senki, vagy szól nekik, hogy erőtessék meg a memóriájukat, és de rengyen valami a lámpagyárral kapcsolatban, az izógyárral kapcsolatban, az egyesült Izzóval kapcsolatban, mert máskülönben én fogok beszélni. Annak meg mi értelme van haló. Jó, Jó napot kívánok jó napot a bocsánat, egy kis technikai előtt történt, itt vártam, és aztán most kapcsoltam be. Jaksaiván Viktor vagyok, és én a Tumsoramban kizrabdáztam uh -huh. majdnem 15 éven keresztül, majdnem 20 talán, a 90-es évek elejétől, ami akkor már ugye egy amatőr csapat volt, uh -huh. elég erősen, és a Budapest másodosztályból aztán felküzdöttük magunkat a Budapest első osztályba, illetve aztán a Velencén Nyertük meg egyszer a Velence kupát, ami minden nyáron meglendezése került, kézabda kupa volt, és Budapest bajnokságot is nyertünk, illetve a későbbiekben uh, mb es volt, mb es játékosokkal, mint Ricsavi Sándos, Márkus Attila uh -huh. uh, gazdagodott a csapatunk, és, és ilyen uh, nagyszerű játékosokkal tudtam együtt játszani, illetve uh, nagyon jó, lelkes Amatőrgárda volt. Mi állt a, a, a, a Kizlöbbe a... csapat erejének a háttérében? Hát elsődlegesen az é, a ezések utáni közös sörözés. egy nagy jó társaság volt, és egy Fulmer Jenő um, úr, illetve német úr, aki a szakszervezettel volt a Tumsonban, um, tag, illetve ő az, akik, ők azok, akik intézték ezt a csapatot, és a, a Tumson így uh, szponzorálta ezt a csapatot, egészen, egészen addig, ameddig meg nem szűnt. És minden évben volt egy Tungsram napok, uh -huh. amikor a tábor utcában volt, ugye az egyik kur már mesélt, hogy volt egy szabadtéri pálya. Igen. Ez a tábor utcában volt, a, és ott, ott volt a, a Tungsramnak egy nagy sporttelepe, ahol minden évben nyáron volt egy óriási csembori, ahol nagykanizsától át az összes Uh, város, ahol, ahol gyár volt, ott a sportolók megjelentek, és egy, egy óriási, uh, hatalmas nagy zsamborival, főzéssel, um, és sporteseményekkel, felvonulással, zenével, uh, mindennel együtt, ami, ami kellett egy ilyen, egy ilyen naphoz. Nagyon-nagyon sok ember volt ott jelen. Nagyon-nagyon-nagyon volt. A szponzoráció a részéről mit jelentette? Um, Hát a, a különböző bankságok nevezési díját Aha. finanszírozták, illetve ugye a táborutca használatát kaptuk meg, illetve a, ugye az Újpest megyei megyeúti stadionjával szemben volt a túlszumnak a csarnoka, ahol egyébként meg télen tudtunk edzeni, és ezt ingyen, ingyen vehettük igénybe és ingyen használhatuk, ami azért, akkor elég elég komoly támogatást jelentett számunkra. De erőszakosak voltak a kizágyások. Nem. Nem, nem, ez nem, egy nem. nagyon kellemes sport, és nem, nem, nem volt voltak Jó, de hát időnként lát. oldalba kell szúrni valakit hüvelykújjal, meg... Hát időnként, igen, egy kis medvepuszi, meg, meg minden de ez a játékhoz, és aztán utána lehet jól kezet rázni, és rögzni, szóval egy, egy nagyon kellemes, kellemes sport szerintem, és igen, ezáltal egy nagyon jó csapat is volt mögöttünk, vagy mellettünk, vagy nagyon csapatban voltam, és ez egy nagyon jó volt. Hogy kopott ki annan? El, elkezdtünk elkopni valahogy a 2000-es évek 2010, 2010 környékére elfogytak a, a játékosok, és aztán elfogyott a lendület, és a tungszem is kivonult, tehát, hogy, hogy akkor már nem nagyon kaptuk meg a, a táborutcát sem, akkor elkezdték, hogy eladják a táborutcát, nem szóval már vált a magának a csapatnak a helye is, és akkor így elkezdek szépféledni a játékosok, és akkor így mi magunk is felosztottunk. De most azt hiszem, talán újra van Tungsam néven egy kézózat. a csapat a Fulmer Jenőnek a fia az, aki, aki most csinálja, ha minden igaz, bár én most nem tudom azt mondani, azért nem vagyok napra kész a kérdésben, de mintha lenne újra, de ez már egy magán, csak a neve az, ami, ami Tungsam, mm -hmm. de de már a nincs sem sok köze. Én itt szóba hoztam, hogy, hogy voltak olyan tehetséges sportrúk, akiket a, a, a Tungsgram munkahelyjel biztosított, mondjuk ez, ez az 1925 és a 30-as években volt, tehát lehetséges, hogy a, a 40 utáni időszakban már nem volt ilyesmi. Hát nálunk ez nem volt. Nálunk az volt, hogy, aki, hogy a, a német gyúrja, aki a, a szakszervezet révén Ja, eh ezt a ezt a biztosítani, uh -huh. ez ez meg volt, de akkor már hálások inkább lép leépít, lépüben voltat kicsam, hogy adogatott Köszönöm szépen uram, hogy hívott. Nagyon szépen köszönöm, nekem volt egy ilyen hogy ezt tudja felelni. Hát Viszont hallásra. Szípenek, ember jó. 06 07 95 35 24 06 95 3 ez a Klubrádió benne, az Annó Budapest, ami az Egyesült illó izzóval a Tunzrammal foglalkozik. Itt a hallgatók segítségével megpróbáljuk megidézni, hogy hogyan is működött ez a gyár, ki mit készített ott és milyen állásban volt. Halló, jó napot kívánok! Halló! Jó napot kívánok! Perlaki István vagyok, én vagyok a vonalban? Igen, ön van adásban, jó napot kívánok! Köszönöm szépen. Hát én nekem, hogyha kimondják az Egyesült Izzó nevét, akkor évek óta, sőt, évtizedek óta gyorsabban dobog a szívem. Na már jó. Én valamikor én nekem az életem annyira összekapcsolódott az Egyesült Izzóval, a tungframmal, hiszen az édesapám ott dolgozott, mint főművezető. Én 52-ben érettségiztem, és az én kis osztálytársaimat, mint akkor milyen munkafelvétel volt, majdnem hat osztálytársamat vett fel az Egyesült Izzó akkori akkoriban dolgozni. Uh -huh. De nem is ez a lényeg. Az én életem annyira kapcsolódik az Egyesült Izóval, hogy én az édesapámon keresztül részt vettem az ottani kultúrcsoport munkájában. Játszottunk ezt, azt, az nagyon érdekes volt, mert Berki Feris nevezetű rendezőnk volt, akinek a nevezetessége az volt, hogy a görög-keleti magyar egyháznak hosszú évekkel később aztán a vezetője, és ott olyan kultúrmonka és olyan kultúralet folyt, hogy az országban kevés volt, az akkori egyesült ízó kultúrcsoport, az hiszem országos hírű volt. Nagyon bárra jártunk, akkoriban, divat volt falu járni. Mi csak kultúra előadásokkal jártunk vidékre, mindig nagy sikerrel szerepeltünk. Nagyon vártam egyébként, hogy a kultúra végre. Teret kap, ebben a műsorban, mert a sport már volt, de hát Ugye? például a a, dalis, a sport is volt. A dal és volt. De azt hiszem, hogy az a kultúra életéről nem. Egy Remek kultúrcsoportja volt, Remek színjátó csoportja volt, akkoriban az amatőr színjátó csoportok közül talán az első között az izó. De nekem plusz még egy az egész életemet az izó határozta meg, mert ebben a kultúrcsoportban 52-ben érettségiztem, és játszottam ebben a színjátó csoportban, többek között a Nos Uh -huh. aki nekem Mar Márkus Ferenc, a Nemzeti Színház tagja rendezte akkoriban, mert mindig nagyon jó rendezőink voltak. És én a Nosziferit játszottam 1952-ben, 53 ban És ezzel az Feri részlettel a versek és egyebek között, 54 ben mentem a Színházi uh -huh. és Főiskolára jelentkezni érdekes módon hál' Istennek felvettek, és 58-ban el is végeztem a színházi és Főiskolát, aminek a, az érdekessége az, hogy több ezre jelentkeztünk akkoriban, és összesen heten végeztünk 1958-ban. Sajnos osztálytársaink közül már jó néhányan nem élnek. Margita Jági, Fonyol Jóska, Zsiga, sajnos ők már nem élnek. Ketten vagyunk még, rajtam kívül ketten, Töröcsik Mari és Bodrugi Gyuszi, és én vagyunk az osztályból hárman, akik még az 58-as évfolyammal végeztünk. Akkoriban játszottuk azt a nagyon híres koldusoperát, ami, ami, ami tényleg fővárosi és országos hírű volt. Nagyon Tehát szépen. az én életem annyira az Egyesült kapcsolatos, és ha kimondom mondom azt, hogy egyes vagy akkor gyorsabban dobog a szívem. Nagyon örülök neki, hogy ezt elmesélte, Uram. Köszönöm szépen. És még egyet hatdik, hogy Ennek a város, ennek a uh, járnak köszönhetően kaptam 81-ben járszai díjat. Gratulálok Úgyhogy hozzá. Nagyon szépen, köszönöm, és örülök, hogy beszélhettem az izóról. Köszönöm szépen. Hallás, Ugye, te itt a mai műsorban már szóba került Pióker Ignát, azt hiszem kétszeres Koss Kossuth Díjas Stahanovista volt, és ha jól látom, vagy szerkesztőtársam Árval Brigitte egy cédlát hozott be, egy olyan hallgató van a vonal végén, aki Pióker mellett dolgozott. Haló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Béla vagyok! Üdvözlöm, Béla Miklós vagyok! Én... Itt történetet gyorsan fel szeretném sorolni, hogy hogy voltam, hogy, hogy, hogy az izóban együtt, egy, de egy születtem, 78 uh -huh. éves vagyok, az Egyesült izóban ott voltam hinas, az Alkatvéd a, a, az izó hát az nem sok szó esett, de először még a, szige, a az Asner Lipotra visszatérve elmondanám, hogy ez, az Asner Lipot hordatta oda a Duna közepére ezt a szigetet, amin a Strandfeld én épült. Aha. Ezt az izzó dolgozóért csinálta, hogy híd össze a parttal. Amikor mi úszók, mert én úsztam az izóban, és az úszók átsuk a gödőket, az árkokat, hogy bevezették az oxigényárból a melegvizet, hogy melegvíz is legyen a Át Hát nem volt egy nagy, nagy melegvíz, de melegvíz volt. De ezek kívül, mind gyerek, el akarom, az édesanyám is az izóban dolgozott 40 évig. Az Izzó dolgozó gyermekei az egész évi, illetve nyári bérletet, alatképes bérletet, 20 forintot kellett befizetni, és avval jártam ki a strandra. Ez sok volt? Na, most jött, Ez sok volt? Sok volt, ez nagyon jó kis strand volt, mindenkit. Na most az fő az, hogy az, ami a legfontosabb, az el akarok mondani, az, az izzó gégyárról kell beszélnem, a vákum technikai ami világszerte híres gégyár volt, mert mi állítottuk előtt tízedig, hogy ott dolgoztam, ott ipari tanuló. Mi állítottuk elő a fénycsőgyártor képsorokat, a képcsőgyártor sorokat, a, a lámpagépgyártor sorokat, rengeteg gépgyárt, indolésgyártor kezdve az egész világot, a DNS-bél ez uh -huh. nagyon rendes ember volt, emberi ember volt, úgy mondom, mert el lehetett őt érzni, lehetett vele bárkinek beszélni, és nagyon támogatta a kultúrát, és ebből kifelé volt az énekkal, az eljártuk egész Európát. Rengeteg helyen az énekkal, Európa szerte híres, rengeteg ember vagy hatvantagú énekkal. Kodály Zoltán férfikar. Gyöskor vegyes korus, női uh -huh. nőikar, minden nagyon jó volt a társadalmas, ami a legfontosabb az Izagégyen akatész egy hatalmas nagy teremben volt, uh -huh. ott voltak a különböző forgácsol a gépek, és Náci bácsi ott dolgozott, Joker, aki az országnak az egyik első szaharalistája volt, mert volt ilyen is, a fiatalok már nem tudják, hogy mi az. Ő dolgozott, ő mint gyalus érte el ezt a címet, a szaharics a címet, mert csodálatos idők alatt érte el, a normákat teljesítette, és ezen kívül, mint ember is, nagyon jó volt, mert országgyűlési képviselő volt, a fiataloknak rengeteg segített segített lakásra jutni, és minden problémájukkal megoldotta a Náci bácsi, és a fiét és fiát is úgy nevelte, ott volt technikus, hogy a legalacsonyabb beosztástól kezdve a fiát is úgy ültette, hogy végig kell járni a lépcsőfokot. Úgyhogy én, mint újpesti, még mindig szívesen emlékszem az izolgégyára, mert tíz évig ott dolgoztam. Sajnos máshol kaptam lakást, kell költöznem, mert messze mentem, de máig is élbenem bennem az emlék, különösen az énekkarban. Rengeteg barátom volt ott és bejártok a világot. Én is voltam a lebontott folyódi üdölőben is, nyaraltam a családommal. Nagyon szerettem nézzanak a közösség, közösséget, de sajnos ott kellett hagyni. Köszönöm Megyel, szépen, köszön. köszönöm szépen Uram, hogy elmesélhet ezeket. Nagyon fontos információk voltak, és nagyon sokat tettek hozzá az Egyesült Izzó történetéhez. Köszönöm szépen. Kérem szépen, viszonthallásra. A mai szerkesztője Árva Brigitta volt, a gombokat Falcigergő nyomogatta, a telefonokat Kerecsényi Krista kapkotta. Az elmúlt egy órában az önök alázatos narrátora, a Punks nadet Miklós próbált valami érthető műsort összeállítani az önök számára. Egy hét múlva találkozunk, ha Isten is úgy akarja. A viszont hallásra!